När man inte hörde av armen blev gyllenkrok fundersam. Men vid nio tiden på morgonen kom en liten pojke över fälten och berättade att armen var i marsch. För att säkra överfarten sändes då ett trettiotal soldater över en jeper till andra stranden där de spreds ut av gyllenkrok. Han höll på att sätta ut ett par poster på en höjd vid stranden när han i fjärran på flodens östra sida kunde se några ryttare komma ridande Armén var i antågande Det dröjde dock fortfarande ett tag innan folket vid Njeper fick kontakt med hären Truppernas uppehåll bortanför Kabyuljoki varade i drygt två timmar Sedan fortsatte också dom marschen Det ryska irreguljära rytteriet gjorde ytterligare några försök att falla över efter truppen Men även dessa avvisades Därefter nöjde de sig med att på ett par kilometers avstånd jämsides med svenskarna hovsamt följa efter. Den svenska marschen var i stort sett fri från förluster. Men några enstaka eftersläntrare föll i förföljarnas händer. En del togs till fånga när de dristat sig vända åter längs marschvägen för att hämta saker ur kvarlämnade trossvagnar. Marschen rullade vidare. Nu sporrad av rykten om att Njeperövergången redan var klar. Ot eftermiddagen började den svenska herren nå fram till Pjera och Njeper. Trossen följde inte Varskla ända ner till de nedbrända ruinerna efter staden Pjera utan tog en genväg genom att en bit längre norrut böja av åt vänster och rulla mot Torstoiko. När Kröjts trupper nådde fram till trakterna kring Pjera kom rapporter om att överfarten var säkrad, vilket ägade de ytterligare. Och han och hans folk jagade snabbt vidare mot Torstojka. Det var vid middagstid som gyllenkrog fick syn på de första svärmarna med ryttare komma ridande från Pieravallachna-hållet. De följde strax i spåren av en syndaflod av vagnar och kärror. En generaladjutant Gyllenkloj, Red upp till generalkvartermästaren och beordrade honom att komma till kungen som strax skulle vara framme. Bestört frågade Gyllenkrok om armén ej blir stående vid Kirchenko. Det visste inte generaladjutanten. Och när Gyllenkrok frågade vidare om officeren vid posteringen vid Kirchenko inte hade talat med kungen. Svarade Gyllenklo att det hade han visserligen gjort. Men hans majestät hade då svarat att han själv ville tala med Gyllenkrok. I samma stund kom kungen själv fram mot Gyllenkrok. Armén hade inte alls gjort allt vid Kishenko utan fortsatte huvudstupa utan att tänka ned mot Torstojko. Mot vad de trodde var en färdig överfart. Det var tveksamt om det någonsin skulle bli det.